Al Barakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab berterima kasih bagi hari ini kita berkumpul. Kata doakan guru kita Alhabib Abdul Rahman bin Muhammad bin Ali Alhabibi dan juga Buzrabi Alhabib Ali. Agar Allah Taala berikan kesehatan, afu para guru-guru kita, semua kita yang hadir di tempat ini, insyaallah dapat taufik, dapat berkah, dapat manfaat dan kehadiran kita ini. Yesu wabilah wali. Walisa bilagwali, wakafrat aljudali. Alilmu khshia kluh ia raf bizaak ahluh. Ilmu adalah dengan pengamalan, bukan dengan orasi, bukan dengan pidato, bukan dengan penjabaran, namun ilmu dengan pengamalan, dengan sikap, dengan peneladanan dan memberikan contoh yang baik. Ilmu mencerminkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu inilah yang akan membuat ilmu terus semakin bertambah. Sehingga dikatakan di dalam sebuah riwayat, Sayyidina Isa bin Maryam menyebutkan bahwasanya man 'alima wa 'amila wa 'allama, yud'a 'aziman siapa yang belajar ilmu agama dan mengamalkannya Kemudian dia ajarkan ilmu agama tersebut. Dia belajar, dia beramal, dia ajarkan. Maka dia dapat gelar bukan gelar profesor yang kagak laku di kuburan. Bukan gelar doktor yang kagak ada gunanya di kuburan. Bukan gelar insinyur yang kagak dikenal sama malaikat, wala dikenal sama arwah thahirah, tapi gelar yang laku hatta di dalam kubur. Gelar yang dikenal oleh malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala Yang ada sekarang maupun yang ada di dalam kubur Gelar yang dikenal oleh mereka Itu adalah gelar manusia azim, manusia agung Manusia luhur, manusia mulia Buat siapa? Buat yang berilmu Mengamalkan dan diajarkan ilmunya Mudah-mudahan kita menjadi orang tersebut Amin Di antara bentuk pengamalan ilmu tersebut kita dapati Para ulama-ulama yang terdahulu mereka mengamalkan ilmu mereka sebaik-baiknya dan mereka adalah orang yang paling perhatian terhadap salat terutama melaksanakannya secara berjamaah. Saya enggak tahu. Enggak pernah dengar. Enggak pernah lihat dari para ulama-ulama terdahulu dari rijal sanad Orang-orang yang mulia, yang mana mereka sholat tidak berjamaah, belum pernah ketemu atau belum ada kasusnya. Dari guru-guru kita terus, sampai ke Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, wa nggak ada satupun yang sholat sendirian. Semuanya tuh kalau dia sholat lima waktu, mereka laksanakan secara berjamaah. Apa yang dibawakan tadi oleh imam Abdullah bin Abdul Qadad yang dibacakan oleh al Habil. Itu semuanya daripada hadis Nabi Muhammad SAW Yang memacu kita untuk melaksanakan sholatul jamaah Ada kan tadi dibacakan Abdullah bin Umi Maktum Dia bilang Rasulullah, Ya Rasulullah Sholat jamaah semua saya laksanakan Ini Abdullah bin Umi Maktum buta Gak melihat Semua sholat jamaah lima waktu saya kerjain Cuma ah saya permisi Khusus buat sholat subuh berjamaah saya repot. Rumah saya jauh dari Madinah, dari rumah saya ke masjid nih ada bebatuan, ada lubang, jalannya masih belum rata. Kalau saya sebelum subuh datang ke Sandung, masuk lubang, siapa yang nolongin saya? Maka saya izin khusus subuh, saya salat di rumah, enggak di masjid. Nabi semula mengizinkan, baik diizinkan. Girang Abdul bin Umaym Maktum. Udah gitu keluar Baru keluar dari masjid dipanggil sama Nabi Muhammad Ya Abdullah, lebaik ya Rasulullah Hal sami' tan nida Apakah engkau dengar gak panggilan adhan? Hayya ala sholah Dia bilang, iya saya dengar Kedengaran dari rumah saya sayup-sayup bunyi Hayya ala sholah Izan fa'ajibbu fahalumma halak Bukankah kalau engkau dengar panggilan Ayo sautin panggilan tersebut maka enggak jadi diizinkan tetap dia subuhnya bersama Nabi Muhammad SAW dengan butanya beliau dengan resikonya, resikonya beliau barusan Imam Al-Haddad juga bilang dulu kata sahabat Rasulullah zamannya Nabi kita nih, kita ingat betul orang tua yang usianya sudah lanjut mau berdiri susah apalagi jalan dibopong dibopong Antara dua laki-laki, dia dibopong untuk pergi ke masjid. Sampai di masjid, begitu komat, dia dibopong untuk maju ke sof dengan dua orang agar bisa berdiri di sof. Dibopong sama dua orang biar bisa sholat, jamaah, berdiri di dalam sof yang pertama. Sampai begitunya. <tuh> Sehingga, Disebutkan dari para ulama salafus sahabe Rasulullah an hukm alimah Ali bin Abu Bakar Al Sakran beliau tidak datang waktu salat farbu melainkan dari sebelum masuk waktu salat dia sudah ada di masjid dia sudah duduk di masjid dia mandi untuk setiap salat lima waktu. Masuk waktu azam, dia yang azam, dia yang komat, dia yang jadi imam. Takbiratul ikhram. Pertama bersama imam. Gak pernah luput lebih dari 40 tahun begini keadaan beliau. Wa minal mutakhirin. Salah seorang guru daripada al-Habib Ali. Bin Abdul Rahman al-Habib Al-Imam. Abdul Rahman bin Muhammad al Mashhur Sahib bukhya mustar syudin. Mufti hadhramaut. Itu beliau selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Enggak pernah tinggal salat berjamaah di waktu awal, di awal waktu. Salat jamaah di awal waktu, enggak luput takbiratul ihram, sebelum masjid, sebelum azan dia sudah ada di masjid, dia ikut azan, dia ikut qomat di situ dan dia jadi imam, enggak ketinggalan takbiratul ihram. Sama sekali selama 40 tahun lebih begini keadaan beliau. Diriwayatkan selama 40 tahun dia salat badia Isya Setiap solat badia isya itu dia solat dua rokaat rokaat pertama sehabis fatihah dia baca surat sajidah rokaat kedua sehabis fatihah dia baca surat tabarok selama 40 tahun tidak pernah luput itu yang sunnahnya kemudian lagi diriwayatkan dari para ulama-ulama yang terdahulu seperti al-imam Abdullah bin Aydrus Al-Aydrus Gurunya Habib Abdul Gadir bin Ahmad Desegaf Seorang ulama besar, imam masjid Desegaf diterim Satu kali, ini orang macam gini, sudah tidak pernah ketinggalan jamaah Takbiratul Ihram bersama imam Falfadlu fi takbiratul ihrami bilis syiqal akibbal imami Kata sahabat Zibad Itu keutamaan sholat, intes haru sholat dalam takbiratul ihram Imam takbir langsung ikut di belakangnya imam Azal Imam Abdullah bin Idrus Satu kali kedatangan tamu, ulama Dijamu di rumahnya Pas kebetulan malam Jumat Jumat subuh Ke masjid, mau sholat subuh Dia minta izin, karena ini ulama Dia minta izin, ya Habib Abdullah Engkau ini orang yang bertagwa, izinkan saya jadi imam Berimam atas engkau Kenapa mau jadi imam atas saya? Saya mau ngikutin firman Allah Ta'ala Wajalna lilmuttaginah Wajandi lelmut lagi nak imamah. Jadikan saya sebagai imam bagi orang-orang yang bertagwa. Saya ingin mewujudkan nih hal ini pada diri saya. Baik, jadi imam solat subuh di hari jumat Maka ini orang dia jadi imam. Rakat pertama kedua abis Fatihah dia baca Sabi Hisma dengan halatakah? Memang itu yang disunahkan. Tapi Salat subuh di hari Jumat merupakan jamaah yang paling afdal. Jamaah salat paling afdal, salat jamaah paling afdal adalah jamaah subuh di hari Jumat. Setelah salat Jumat, jamaah yang paling afdal subuh di hari Jumat itu jamaah yang paling afdal. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap subuh di hari Jumat rokaat pertama membaca Alif Lam Mim sajadah, rakaat kedua membaca surat Al-Insan, Hal atal insan. Selalu begitu. Ulama ahli fikir bilang, boleh juga digantikan dengan sabbihismah dengan Wal Walhabib Abdullah bin Idrus, ilidrus, kebiasaan dia mengikuti Nabi. Pokoknya, sajdah sama al-insan. Ini tamu, dia jadi imam, bacanya sabbihismah dengan halataka. Tidak keluar dari sunnah. Cuma, tidak memilih yang paling afdal. Begitu salam dari sholat, Abdullah bin Idrus, ini sholat yang barusan kita kerjain. Walafu minnak, tidak masuk hitungan di mata saya. Soalnya saya puluhan tahun Bacanya tiap Jumat subuh Ngikutin Rasulullah As-sajdah dengan halat ala al-insan Habis bagaimana? Saya mengulang lagi salat subuh saya Diulang lagi jamaah Baca as-sajdah dan halat ala al-insan Radiyallahu anhu wa'ardha Semangat mereka begitu Al-Imam Guru daripada guru kami Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar Mertuanya Habib Zain bin Sumaid Dan gurunya beliau Dan mertua dan gurunya Al-Habib Omar Itu beliau Al-Habib lah, Muhammad bin Abdullah Al-Haddar kadang ketika dia sibuk mengajar di dirubat datang ke masjid gitu pernah sesekali telat nyampe ke masjid udah rokaat kedua ketinggalan takduratulihuram bersama imam apa yang dia lakukan? ikut sholat udah selesai sholat baru nih sholat yang tadi ini karena ada jamaah pada sholat kita ngikut buat ngambil berkah jamaah cuma itu masih belum masuk hitungan saya Habis bagaimana? Saya enggak enggak kebagian takbiratul ihram bersama imam. Ayo diajak beberapa teman-temannya, ayo temenin saya lagi. Saya mau dapat takbiratul ihram. Yang pertama, enggak mau ketinggalan. Sehingga seumur hidupnya enggak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Takbiratul ula, enggak pernah ketinggalan. Bukan lagi sholat jamaah yang dia utamakan, bahkan takbiratul ula itu juga termasuk dia utamakan. Radhiyallahu anhu warhab. Dan banyak diantara para ulama yang semacam ini, makanya dibilang kalau ada polib ilim, penuntut ilmu santri, enggak peduli sama sholat jamaah maka khalas lepas tangan dari santri tersebut, enggak ada harapan itu santri bukan santri yang membangun bangsa kalau kita didik kita bina, ini bukan santri yang membangun bangsa, cuma ngancurin bangsa yang kayak begitu, Tinggal enggak ada harapan kalau santri, kagak peduli dengan sholatul jamaah sampai begitu katanya para ulama karenanya ayuhannas, ayuh, salatul jamaah, sampai sebagian ulama dari madhab syafi'i, kalau kita kan bilang sholatul jamaah sunnah, al-muqtamad indana fil madhab, salatul jamaah sunnah, begitu, ada yang mengatakan fardu kifayah, tapi ada juga ulama yang mengatakan itu fardu wajib salat jamaah, kenapa Nabi tidak pernah ninggalin? sebagian ulama ada yang sampai bilang begitu, karenanya, dikatakan magila bi wujubi fatarkuhu makruh, Segala hal yang kalau ada pendapat ulama mengatakan hal tersebut wajib Maka kalau ada yang ninggalin menurut Muhammad makruh hukumnya Itu orang laki ninggalin shalat jamaah hukumnya makruh Karahah syadidah Sangat dibenci sekali Jangan tinggalin yang namanya shalatul jamaah Laksanakan terutama di awal waktu shalatul jamaah Ajak keluarga kita, anak-anak kita, family kita untuk melaksanakan salat jamaah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah taala berikan taufik kepada kita sekalian. Itu terakhir disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya man hafaz ala salati jamaah yang menjaga salat lima waktunya selalu berjamaah faqad malaha barran wa bahran Telah memenuhi la lautan dan daratan dia penuhi dengan pahala dan kebaikan yang solat jamaah selalu menjaga sumurit solat jamaah dia penuhi daratan, lautan dengan pahala dengan kebaikan nah ini dia memberikan manfaat kepada umat mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik Allahumma ya man wafaga alal khair lil khair wa'anahum alaih wafidna lil khair wa wa'inna alaihi burahmatika ya arhammarahimin shalallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi Al-Aminu ala alaihissabussalam walhamdulillahirrabbilalamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh